När vi kom var ni... både kubben och gubben borta Det var nämligen en gubbe som hade hand om huggubben På Han ja. kallas för uh, huggubben Han hade hand om huggubben Huggubben med huggubben Det var hans arbetsvista som han hade att sjunga varje dag När huggubben tog fram ur fängelsets innersta gömma Lödkolven den grabben var också så försvann Alltså var det han och den Ja, de rymde De försvann som en tunn blå rök Mycket besvärligt Men vi, vi ska väl kunna få tag på dem Den ene, med han är värst Det var en Tjuv, var en lång En lång kar, han var väl en 1,98 Rödhårig, han hade grön kostym och Nej, nej, vi ska inte, vi ska inte Ta oss av det. Men Men eh, eh, eh, vi ska nog få tag på honom bara vi lägger manken till Ja vi har varit många besvärliga bränder nu Björn ja. Elden är som rasande ja. Det är ju inte bara den röda hanen som är ute Utan röda honan är ute också Förskräckliga saker Men, Så ja. vad till exempel vadå? Berätta några Ja ska jag berätta något minne ja. Ska jag berätta något minne med tryck jag menar, När vi hade tryck i sprutan ja. Eld kan ju uppgomma av det mest håniga orsak Jo det var en sak till som vi ja jag tänkte på en halsbrännare hade en mm. gång Men ja. det var ju Men ja. Nej, jag ska berätta om en annan episode Mycket egendomligt fall Ja men gör det Det var innan vi hade den röda brandbilen ja. Ja. Det var då vi hade den röda brandbilen ja, det var lite annan röd färg Men det var en annan röd brandbil på den tiden mm. Vad hände då då? Vi fick rycka ut till camping, Stora hotellet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 han ja. alltså satt med den där kaffe mm. Då tog han, nej jag vill inte ha socker det vet du väl han. Så kastade han sockerbiten över axeln va? Ja. Men eh, då hamnade den sockerbiten rakt i ögat på en servitör Aha. Som just kom ner. där ja. Och han kom bära med en bricka eh, Skedar <laughs> ja. Och han vacklade till då när han fick den där i ögat va? Och stötte till en äldre herre som satt borta vid fönstret Fönstret var öppet ut mot torget eller där ut mot ån Eller vad det är där utanför, där platsen det platsen utanför Och där satt ett öppet fönster, där satt en tjock här och drack rog. Och han fick en servitör i magen då Då kastade han sig baklänges, så stötte till en blomkruka Och så stod i fönstret Då ramlade blomkruka ner, där var ett par målar som höll på där nere Och de hade lagt upp en planka med ett par bockar, alltså och då ramlade blomkrukan ner med farlig fart i Ibröda då mm. vi en pyts med målarfärg Så stod jag borta i andra den där plankan Den for upp oh. Och träffade den feta herren i nacken Som just hade knuffat ut eh, oh. Den här eh, Blomkru Blomkrukan ja. vi han skallade Framåt, det är naturligtvis Av smällen, han fick utav den Ja Då Då, då, då han Givetvis servitör som man var Han får ju fram länge, Tappade alla skedarna här i på brickan En utav skedarna får upp i en kopp eh, I en kopp eh, i en sockerskål ja. Ja. Och en sockerbit får iväg och hamnade rätt i handen på han som just hade kastat sockerbiten Han sa, fan jag sa ju att jag inte ville ha någon socker sa han <laughs> Och så, så, så slängde han Nu kan ni bara höra var vi han återigen kastade sockerbiten i Fröjsa Då hamnade det i glaset, en herre som satt och drack Vodka martini Då hamnade det rätt i, i, i glaset så det stängde upp Vodka martini på honom. Och han letade efter handduken eller vad hette det där servettet Och började treva Och då råkade han träva på damen som satt vid sina nader Det var ju inte alls hans fru Och då blev ju hennes man förvånad och skulle klippa till honom Men han hukade sig och. Servitören, nej, vet det, det, var, det är en man som har fått. Ja, han, ja, han har klävat på en kärlek där och så, baj, så, så. Och då så klipper man det till. Mannen med martinin, han hukar sig. Slaget går vidare rakt på en hovmästare som ramlar ner i en I en blomtrycka av metall. På vilken det var liksom utskjutande, det var små fötter på den. Hårmästaren faller framlänges och rätt in i en kontakt med de här piggarna det blir kortslutning i hela stora hotellet och. inneåt ja